Ondartzara iristea, maika, komeria eta bestea inbeste desbentura eragin ditzake, Bertanaino ino joan eta parkatzean edo ondarretan etzanda jartzeko txoko bat bilatzea ere, ez da hauntzaren gauardeko estula Askotan. Baina hori onarrizkoa baldin bada ere, ondartza egun batetan soroz aholkuak ongi jarraitzea ezinbestekoa da. Nola nahi ere gure azala eguzkipean iragaiten duen denbora, baino argitan pasatzen duen denbora kontuan hartu beharra dagoela diote. Ez du zergatik eguzkitan zuzeneko esposizioa izan behar erretzeko horta eguztianengatik babesteko krima jartzea oso garrantzitsua da, adin guztietan baina aurreta gazteetan bereziki. Maider Sieerran Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkarteko kidea jalean egoten gara, parkean egoten gara, ondartzara juten gara, dezgera konturatzen, ba, bueno, ba, erredura oiek, ez, amala urte bitartean izaten digutugun erredura oiek, gero, bazaleko minbizia izateko, bueno, aukera asko igotzen dula. Eguzkiaren garteik babesteko neurriak hartzea garrantzitsua da. Ur asko edatea, ongi hidratatzea eta bero asko egiten duenean bainu bat hartzea. Leire hondarribiko hondartzan gurutze gorriko soroslea. Bueno, azkenean da urtera errefikatu ditugun gomendia jarraitza, ez? Ba, orduik berodenetan, ba, ez eguzkitan egotea, eguzkitako kremara bilili eta batez ere ba, ba e, ur asko edan, ba, egoteko, ez? Eta bero dagoenean, ba, Baño joa hartu fixat freskatzeko. Hondartzetan ohikoa den beste arrisku bat marmoken zistadak dira. Zarritan oso mingarriak eta desatseginak dira. Sokorri postuetan marmoken pozoina ekiditeko tratamenduak dituzte. Sokorri postu batetik urrun egonez gero, zaurian ospina edo beroa dira erre mediorik aproposenak.